Anni und Nanni groß in Form. Katastrophe in Lindenhof. Wenigstens schien es der Direktorin so. Fräulein Roberts, eine sehr energische und gute Lehrerin, die schon viele Jahre in Lindenhof unterrichtete, wurde plötzlich krank. Nun fehlten schon drei Lehrkräfte. Niedergeschlagen ging die Direktorin, Fräulein Theobald, durch die Flure. Sie machte ausnahmsweise die Abendrunde durch das Internat. Erfreulich still war es überall. Nur im letzten Zimmer ging es lebhaft zu. Die Mädchen spielten tatsächlich noch Platten ab. Fremde Musik, fremde Lieder. Fräulein Theobald war richtig erschrocken. Hinter dieser Tür wohnten ausgerechnet ihre drei Zuverlässigsten aus der vierten. Mein Theobald! Sag mal, was treibt ihr eigentlich? Ach, Musik von den Philippinen. Dit hat uns zwei Platten hier gelassen. Und das hier auch. Hier, diese Praline. Bitte bedienen Sie sich. Danke. Ihr dürft aber nicht zu so laut spielen. Es ist fast zehn. Nani, stell mal leiser, bitte. Hm? Na? Dass eure Direktorin abends kontrollieren kommt, darauf seid ihr nicht gefasst, wie? Nein. Ja, aber was soll ich tun? Ach, sie meinen, weil so viele Lehrkräfte fehlen. Ja, ist schlimm. Mhm. Frau Lantheobald, wir könnten ihnen doch helfen. Ihr? Klar, wir. Aber wie wollt ihr das anfangen? Wir könnten zum Beispiel Schularbeiten bei den Kleinen beaufsichtigen. Ja, dann braucht sich keine von den Lehrerinnen darum zu kümmern. Und die können dafür im Unterricht vertreten. Klar, wäre das keine Lösung? Kinder... Vielleicht ist das wirklich eine Lösung. Aber redet noch nicht mit den anderen darüber. Nein. So, und nun Schluss mit dem Urwald-Konzert. Ihr müsst schlafen. Also morgen reden wir weiter. Ja, ist gut. Die Platten wurden weggepackt. Die drei Freundinnen gingen in ihre Betten. Dass sie noch eine Weile weiterredeten, planten und kicherten, konnte ihnen keiner weiter verbieten. Auch das geplagte Fräulein Theobald nicht. Konferenzen, Besprechungen, Pläne. Zum Schluss kam eine tolle neue Ordnung heraus. Fräulein Theobald holte die drei oberen Klassen zusammen und begann. Ruhe, bitte. Ich bitte um Ruhe. Bitte. Also ihr wisst, dass wir durch das Fehlen von drei Lehrerinnen ein wenig in Bedrängnis geraten sind. Und es wäre nett, wenn ihr uns helfen könntet, die Schwierigkeiten zu überwinden. Ich denke, ihr tut das gern. Es handelt sich um die Nachmittagsaufsicht. Wenn wir die los sind, dann haben die Lehrerinnen mehr Zeit, morgens im Unterricht die drei fehlenden Kolleginnen zu vertreten. Und ich denke mir das so. Jede von den drei oberen Klassen ist zunächst einmal Selbstversorger. Die fünfte und sechste Klasse sind es sowieso. Ihr helft euren Mitschülern noch sorgfältiger und genauer, als ihr es ohnehin tut. Und ein paar von euch, dafür kommen natürlich nur die Besten aus jeder Klasse in Frage, übernehmen abwechselnd, ja, übernehmen abwechselnd die Aufsicht über die Jüngeren. Die Großen die dritte Klasse, die Fünfte die zweite Klasse und die Vierte die Kleinsten. Und auch die Mitglieder der Sportgemeinschaft jeder Klasse brauche ich, damit sie draußen die Aufsicht führen. Vielleicht auch mal Wanderungen unternehmen. Aber bitte, bitte hört zu, bitte niemals allein. Ihr müsst euch immer zusammentun, sonst tanzt euch die ausgelassene Bande auf der Nase herum. Also wie ist es? Seid ihr einverstanden? Na dann, also vielen Dank. Ich danke euch. Und ich spreche jetzt mit den Jüngeren und werde ihnen sagen, dass ihr mein Vertrauen habt und meine Erlaubnis, energisch aufzutreten. <lacht> Aus der vierten wurde etwa die Hälfte der Mädchen für die Aufsicht ausgewählt. Hanni und Nanni sollten gemeinsam die Schüler aus der ersten Klasse beaufsichtigen. Jetzt betraten die Zwillinge zum ersten Mal den Arbeitsraum der ersten Klasse. So, auf in den Kopf. Lass uns mal anfangen. Hm. Hallo. Oh, Robin. Robin. Ja, wer ist das denn? Was macht <lacht> ihr denn hier? Das sind ja hanni Das wird eine <lacht> schöne Geschichte bei der Ähnlichkeit oh, ganz schön freig. ja. Aber nicht, ich <lacht> Wer ist denn Nanny? Ja. Du laust nur du, verstehe nicht. Du, du, du erklärst das mal. Und wenn einer uns etwas falsch erklärt, können wir doch nichts sagen. War's, doch Nanny war's, weil es doch Nani war. Oder alle beide. <lacht> <lacht> oh, keine Sorge, wir lassen uns nicht gegenseitig hängen. Außerdem haben wir gar nicht die Absicht, euch etwas falsch zu erklären. Mein kleines Fräulein Naseweiß. Das war, war Hanni. Nein, Nanny, die mit den vielen Sommersprossen. Ach, ich unterscheide euch gar nicht. Ich sage einfach Hanani. Oh ja, Hannani. Hanni, hier, Hanni da. Hannanani, überall. <lacht> Hanni, So, genug gelacht. Jetzt empfehle ich euch zu arbeiten, sonst sitzt ihr bis zum Abend hier. Haha, <lacht> <lacht> ihr, ihr aber auch. Noch einmal kicherte die ganze Bande. Doch dann wurde es stiller. Sie mussten lernen. Und dass sie sich bei den Lehrern nicht herausreden konnten, die Zwillinge hätten sie nicht arbeiten lassen, das war ihnen klar. Auf jeden Fall bewährte sich die neue Ordnung und der Schulbetrieb ging ohne Ärger weiter. Freilich... Ohne Ärger, das stimmte nicht ganz. Einige Mädchen fühlten sich vernachlässigt oder überlastet und meckerten herum. Hanni und Nanni waren darüber sehr aufgebracht und sie nahmen sich eine der größten Meckerliesen, Suse, vor. Suse, komm bitte einmal mit. Was ist denn? Sieh deinen Mantel an. Wir möchten draußen im Park etwas mit dir besprechen, was die anderen nicht wissen müssen. Wieso? Ich will gerade einen Brief schreiben. Was ist denn? Und das sagen wir dir dann schon. Na gut, ich zieh mal schnell meinen Mantel über. – So, ich bin fertig. – Na, ja, dann kannst du ja losgehen. Mhm. Na, was ist? Sag mal, Suse, wir hörten, dass es dir in Lindenhof nicht mehr gefällt. Wieso nicht gefällt? Naja, du fühlst dich vernachlässigt, weil plötzlich weniger Lehrerinnen unterrichten. Ach so, das meint ihr. Aber woran fehlt es denn? Wir haben genauso viele Stunden wie sonst. Nur dass Fräulein Jenks jetzt Geschichte gibt, statt Fräulein Körner. Aber sie ist doch keine Fachkraft. Ja, was heißt Fachkraft? Sie ist eine großartige Lehrerin. Und sie wird sich gewiss immer sehr genau vorbereiten. Mhm. Außerdem sind wir ja nicht nur in Lindenhof, um Aufsätze zu schreiben, um Geschichtszahlen und den ganzen anderen Kram wow. zu lernen. Na sicher. Meinst du nicht, Suse, es ist schön, wenn man lernt, in der Not sich gegenseitig zu helfen und Auswege aus Schwierigkeiten zu finden? Na ja, aber ich finde außerdem, dass manche von uns überfordert werden. Ja, wie was? bitte? Ihr müsst zum Beispiel. Warum uns brauchst du dir keine Sorgen zu machen? Nicht. Ich weiß noch, wie ich überlegt habe, was ich für eine Ausrede vorbringen könnte. Wisst ihr damals, als Fräulein Theobald von diesem Plan erzählte? Puh, hatte ich Angst, dass sie mich auch aussuchen würde. Na, da hast du ja wahres Glück gehabt, dass du verschont geblieben bist. <lacht> ja, denk doch nur, das teure Schulgeld. Und du wiederholst dich, Suse. Ich dachte, deine Eltern hätten sehr viel Geld. Ja. Du erzählst doch irgendwie von eurem riesigen Haus. Mit vielen Badezimmern ja. und von euren drei großen Autos. Mhm, wer angibt, hat mehr vom Leben, was? <lacht> das Gespräch mit den Zwillingen hatte Suse nachdenklich gemacht. Angeben. Nein, das wollte sie nicht. In Zukunft würde sie sich zurückhalten und versuchen, etwas bescheidener aufzutreten. Aber auch Hanni und Nanni machten sich nach dem Spaziergang ihre Gedanken über Suse. Weißt du, warum sie überhaupt auf solche dummen Gedanken gekommen ist? Na? Nur weil sie beleidigt war, dass sie Theobald sie nicht auch ausgewählt hat. Mhm. Damit kannst du recht haben. Sie hatte angeblich ja schon noch eine Ausrede gesucht, um sich zu drücken. Ja, ja. Die alte Sache. Die sind mir zu sauer, sagte der Fuchs von den Traum, an die er nicht heran konnte. <lacht> du, da kommt die Direx. Lass sie dir nichts anmachen. Nein, nein. Ach, da seid ihr ja Zwillinge. Guten Tag, Frau Dirma. Guten Tag. Ich wollte euch bitten, für mich in die Stadt zu fahren. Und zwar zum Kreisschulamt. Ihr sollt dort einen Brief von mir abgeben und gleich auf Antwort warten. Das wird also etwas dauern. Wollt ihr das tun? Natürlich. Ja, gern. Wir dürfen doch die Räder nehmen. Aber natürlich. So, und hier ist der Brief. Er darf aber nicht verloren gehen, hört ihr? Mhm. Alles gut. Der große braune Umschlag sah sehr wichtig aus. Deshalb steckte Hanni ihn in ihre Schulmappe und klemmte sie auf den Gepäckträger. Dann zogen sie die Fäustlinge über und brausten davon. Die Stadt war nicht weit. In 20 Minuten waren sie da, weil sie flott radelten. Sie stellten ihre Räder unter, schlossen sie sorgfältig ab und fragten sich nach der Schulabteilung durch. Sie gaben einer Sekretärin ihren Brief. Ach, danke sehr. Seid doch so nett und wartet nebenan. Ja, gut. Da, die Tür. Geht ruhig ja. hinein. Ah ja, danke. Nun, meine jungen Damen. Oh, Entschuldigen Sie bitte. Was verschafft mir die Ehre? kommt nur rein. Danke. Wir sind vom Internat Lindenhof und sollen hier auf einen Antwortbrief warten. So, so. Dann nehmt doch Platz. Etwas Apfelsaft gefällig? Oh ja, ja gern, gern. Dankeschön. Bitte. Lindenhof. Ist dort nicht ein Fräulein Theobald die Direktorin? Warum kommt sie nicht selber? Ist sie krank? Und sie nicht, aber ein paar Lehrerinnen. Und nun erzählten die Zwillinge ihm die ganze Geschichte. So, so, da helft ihr also aus. Mhm. mhm. Wer ist denn auf diesen Gedanken gekommen? Oh, Wir und unsere Klassensprecherin. Es macht uns viel Spaß und Fräulein Theobald ist froh über diese Lösung. Und ist die Belastung für euch manchmal nicht sehr groß? Ihr opfert doch eure Freizeit. Ja, sicherlich. Aber wissen Sie, das macht so gut wie nichts aus. Mhm. Fräulein Theobald hat früher immer betont, dass es vor allem ihr Ziel ist, uns für das Leben zu erziehen. Mhm, genau. Naja, und dazu gehört auch gute Kameradschaft. »Ja, schau mal an. Denken alle Mädchen in Lindenhof so?« »Die meisten, ja, bestimmt. Ja. Oh, sie glauben gar nicht, wie schön es bei uns ist.« <lacht> und »Wissen Sie, wir wollten zuerst gar nicht hingehen.« »Ja.« »Wir haben uns die erste Zeit mit Händen und Füßen gegen alles gesträubt. Aber jetzt?« ja. Nun erzählten sie, was sie manchmal für Unfug trieben, und lachten sich bei der Erinnerung halb schief. Gerade da kam eine junge Dame zur Tür herein. Sie gab Hanni einen Brief, Der noch amtlicher aussah als der von Fräulein Theobald. Die Zwillinge dankten und verabschiedeten sich auch von dem netten Herrn. Dann radelten sie zurück. Wer mag das wohl gewesen sein? Und vielleicht gehört er auch zum Schulamt. Weiß doch wurscht. Nett war jedenfalls. Gehen Sie mal zur Verkehrserziehung. Was muss denn noch schnell von mir rechts einbiegen? Ein Riesenmotorrad und ein kleiner Grips. Mit einem Schrecken davongekommen, was? Geht's wieder? Ja, ja, ist schon gut. Der Mann vom Landratsamt war ja ganz schön neugierig, was? Mhm. Aber mir war er von Anfang ganz sympathisch. Mhm. Du, Nanni, lass uns schnell bei Rinaldi anhalten. Ein Blaubeereis mit Sahne, mhm. bin ich auch dafür. 14 Tage nachdem die Zwillinge im Kreis Schulamt gewesen waren, meldete sich in Lindenhof Besuch an. Die Mädchen erfuhren es in der Französestunde. Liebe Mädchen, wir bekommen ohne Besuch. Ihr müsst eure Ehre einsetzen. Einlegen! Einlegen? Ehre einlegen? Äh, Sagt die Ausmutter heute Morgen nicht etwas von äh, Gurken einlegen? <lacht> Schluss jetzt! So komisch ist das gar nicht! Platsch! Das Lineal ist kaputt! <lacht> Ruhe! Bücher raus! So! in eurem französischbuch seite 46 die ganze geschichte die setzt ihr bis morgen aus der gegenwart in die erste und zweite vergangenheit oh. Was denn nun? Petra, Hilda, ja, könnt ich. ihr die Sätze nicht vielleicht umwandeln? Ja. ja ihr seid doch so gut in Französisch. Naja. Dann brauchen wir das nur noch abzuschreiben. Hm? Was heißt denn ja, nun? Sein Nachmittag ist fort. Gerade heute, wo wir frei haben und nicht zu den Kleinen müssen. Genau. Und wer ist denn heute dran? Katrin und ich. Ach so. Aber das ist nicht schlimm. Was? Wenn ihr uns die Sätze zum Abschreiben gebt, dann werde ich die Rasselbande aus der ersten Was? schon im Zaume halten, damit wir in Ruhe abschreiben können. Aber so schnell können wir die Sätze nee. nicht umwandeln. Ach, warum Das ist ganz schön viel. Das ja, das, das kann man wohl sagen. Ach, für uns wird's auch schwierig. Wieso? Was müsst ihr denn machen? Wir haben versprochen, heute in der Turnhalle Spiele zu machen. Ja, das stimmt. Ja. Und das dürfen wir nicht ausfallen lassen. Ton kommt sowieso viel zu kurz. Ja, das ja. Was sollen wir denn nun machen? Ja. Also, ich gehe jetzt zu Mademoiselle und bitte sie, euch die Arbeit zu erlassen. Oh. Ja, das ist gut. Nein, bloß nicht. Auf keinen ja. Fall! Ich finde, dass Mademoiselle wieder einmal wahnsinnig ungerecht war. Ja. Doch gerade deshalb werde ich mich vor ihr nicht ducken und wenn ich bis in die Nacht hinein schreiben muss. Oh. Wäre ja noch schöner. Och, Marianne, du übertreibst ihn ja. So schlimm wurde es freilich nicht. Nach dem Abendbrot mussten Marianne und Carlotta noch eine halbe Stunde schreiben, aber dann waren auch sie fertig. Doch für Mademoiselle gab es am nächsten Tag einen glinden Schrecken. Sie ging durch die Klasse und ließ sich die Arbeiten zeigen. Carlotta? Ja, Mademoiselle? Du hast den letzten Teil aber sehr liederlich geschrieben. Das machst du bis morgen noch einmal. Mademoiselle! Vier von uns haben gestern Nachmittag die Kleinen beaufsichtigt ja, und Carlotta gehörte dazu. Ja. Sie hat einen Teil der Arbeit noch nach dem Abendbrot schreiben müssen ja. und da war sie natürlich müde. Und wie? Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja. ja, und Katrin und ich, wir hatten Aufsicht in der ersten. Oh, ihr helft uns allen ja so lieb. Und eure alte, dumme Lehrerin nimmt gar keinen ist Rücksicht. Ist doch nicht so tragisch. Oh, wie böse von mir. Ach, so, Ach, so schlimm ist will. es auch nicht. Ja, so war Mademoiselle. Viel fehlte nicht, und die Mädchen hätten angefangen, sie zu trösten. Doch was war nun mit dem Besuch vom Landrat? Uschi aus der dritten, die Klatsstante vom Dienst, wie sie von der halben Schule genannt wurde, war wieder bestens unterrichtet. Du, Hilda! Ja? Sieh mal die Uschi da drüben. Ha, wie die sich wieder wichtig macht. Komm, wir horchen mal. Mhm. In den ganzen überprüfen. Ah, und woher willst du das mhm. wissen? Wahrscheinlich hat er gehört, dass drei Lehrkräfte fehlen und will nach dem Rechten sehen. Ach, meinst du. Dann müssen wir aber dafür sorgen, dass Großmäuler und Klatschtanten wie du so schnell wie möglich verschwinden. <lacht> Blöde Ziel. Ja, ja, hau bloß ab, alte Quasselstrippe. <lacht> Endlich fuhr draußen ein Auto vor. Ein paar Mädchen reckten die Hälse, aber sie konnten nichts entdecken. Noch eine Stunde mussten sie in ihrem Klassenzimmer ausharren. Und sie waren doch so neugierig. Dann läutete es und alle trafen sich im Speisesaal. Dort saß in der Fensternische Fräulein Theobald mit ein paar Gästen. Ein Mädchen war auch dabei. Das sah sich neugierig um und schien jemanden zu suchen. Plötzlich hat er es wohl gefunden, wonach es ausschaute. Es redete eifrig auf einen Herrn ein, hakte ihn unter und ging schnurstracks zu Hanni und Nanni. Tja, aber... das war doch... <lacht> Kennen wir uns noch? Guten Tag! Oh, das ist ja ein Zufall. <lacht> Dies ist meine Tochter Corny. Tag, Tag hallo. Tag, Corny! Ich habe sie eben bei Fräulein Theobald angemeldet. Stellt euch vor, ich komme in eure Klasse. Ja. Das ist ja eine tolle Überraschung. Corny, du kannst ja einen Augenblick hier bleiben. Gern, Pa. Ich gehe zurück zu Fräulein Theobald. Bis später, Mädchen. Bis später, Pa. Es ist himmlisch, dass ich nach Lindenhof komme. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Uns? Ja, euch. Wieso für uns denn? Paar hat euch doch irgendwann einmal im Amt getroffen. Das stimmt. Mhm. Damals habt ihr ihm so viel von Lindenhof erzählt. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich hat er alles aus euch herausgequetscht, was er erfahren wollte. Das versteht er. Ach, deshalb hat ihn alles so interessiert. Aber ich verstehe. Ja, ja. Jedenfalls ist er am Abend fröhlich nach Hause gekommen und hat Mutti von eurem Internat vorgeschwärmt. Das ist genau das Richtige für unsere Tochter, hat er immer wieder gesagt. Und dann haben meine Eltern sich überall erkundigt und nun bin ich da. Naja, hoffentlich gefällt es dir auch bei uns. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Korni Lachner war keine große Leuchte in der Klasse, gerade guter Durchschnitt. Sie gewöhnte sich schnell an das Internatsleben und wurde in Lindenhof bald heimisch. Eines Abends, als die ganze Klasse im Gemeinschaftsraum beisammensaß, verkündete Corny: Hey Leute, wir müssen mal einen Einstand feiern. Ich lade hiermit die ganze Klasse ein. Einladen ist ja gut. Was hast du denn vor? Passt auf, etwa zwei Stunden Fußwanderung von hier gibt es eine Waldwirtschaft. Forsthaus Birkenreuth heißt sie. Und dahin möchte ich gern. Wow, oh, das ist ja auch zwei Stunden Fußmarsch. Das macht vier Stunden Weg hin und zurück. Na und? Da bleibe ich doch lieber zu Hause. Ach, Bobby. Oh, Bobby. Wir können hier am Samstag hingehen und über Nacht bleiben. Oh, oh, das das, so das wäre ja klasse. Die haben da so eine Art Notlager für Wanderer, wie in Alpütten. Oh, Kinder, das wäre was. Habt Freund Theobald das erlaubt? Und darum sollen sich meine Eltern kümmern. Die kriegen das schon hin. Cornys Eltern kriegten es wirklich hin, und das Einstandsfest wurde für das nächste Wochenende festgelegt. Am Samstag, gleich nach dem Mittagessen, wanderten die Mädchen aus der vierten los. Die Hausmutter und Fräulein Theobald musterten sie vor dem Aufbruch kritisch. Marianne, du weißt, dass du in sportlichen Dingen immer die Verantwortung trägst, also auch bei einer Wanderung. Hast du Heftpflaster und ein bisschen Verbandszeug bei dir? Ja, Fräulein Theobald, sogar Jürtingtour. Na, dann ist es gut. Dann viel Spaß. Danke. Danke. Ja, danke. Also, auf dann. Am besten mit Musik. Auf, du junger Mann. Oh, oh je, doch nicht so altmodisch und Kram. Singen wir lieber. Oh, when the saints go, oh, go oh. when the Eine Weile kamen sie vergnügt und zügig voran. Dann rief Marianne. Das fand ich echt witzig. Hey, halt, ich bin jetzt für ein springen. Ja, oh ja, gut, das war eine Idee. Passt auf, immer zwei fassen sich an und springen drei Schritte vor. Hopp, hopp, hopp. Und zwei zurück. Hop, hop, hop. Oh, klar, das machen wir um die Bitte hier. Oh, das machen wir zusammen, Jenny. Ja? Kommst du? Kami, komm, komm, los, wir beide. Ja, ja, es kommt schon. Alles aufgestellt? Ja, los hinzu. Und du gibst das Kommando. Und ja. vor, eins, zwei, drei, zurück. Eins, zwei. Und, Und. vor, eins, zwei, drei. Zurück. Oh. Eins, zwei, oh. vor. Spricht kann ich. Eins, zwei, oh. zwei, oh. Ich eins, nicht mehr. zwei oh. drei. Zurück. zurück. Oh, nach den paar Sprüngen oh, Schluss. Oh. Seid ihr aber verweichlicht. Ach, hör mal. Jetzt müssen wir aber was anderes machen. Oh, Oh, nur aus der Puste gekommen. Also schön, ein bisschen Köln schwingen. Ja, oh, Mit dir, ne? Aber Marianne, die Dinger hast du bis hierher geschleppt? Nicht was. So oh, aber bestimmt nicht umsonst. Los, ins zwei rein gegenüber aufstellen. Nein, nein, nein. Los, noch, los! los. Stellt euch auf! Oh, genug. Ja, jetzt genug? Kann jetzt bin mehr. ich Sportlerin oder seid ihr es? Ha! Sportlerin, eine Zuchtmeisterin Zuchtmeister bist du! Zuchtmeister hat sie vollkommen recht. <lacht> <lacht> ich Ach, jetzt hört mal auf. Zuchtmeister Marianne sann und spannen, wie sie uns noch besser piesacken kann. Hollis, oh, lass mal, Marianne in Frieden. Zuchtmeister Marianne. Hört Dann mal auf. Nehmt endlich die Keulen. Ich habe sie die ganze Zeit geschleppt. Du bist ja verrückt. Ich sag's ja. Zuchtmeister. Nun macht schon. schwingen ist doch ganz nett. Ach, wir wollen uns hm. doch deshalb nicht streiten. <lacht> schwingen! Ich denke, wir wollen nach Birkenreuth. Bobby hat vollkommen recht. Ja, ja ich, ich auch. Das, also, ich ganz denken. genau. Zuchtmeister. Marianne. Ah, das und oh, spannend. Ah, das spannend. Oh, Na, warte, das Hört auf. auf. Ah. Marianne sah rot. Sie ergriff eine Keule und schleuderte sie in die Richtung, aus der sie den Gesang hörte. Bobby duckte sich. Doch die Keule traf sie am Kopf. Lautlos sank sie zu Boden. Mit einem Schlag war Marianne nüchtern. Sie musste Hilfe holen. Sie rannte zur nächsten Telefonzelle und ließ den Bus von Lindenhof kommen. Bobby wurde vorsichtig auf zwei Sitze gebettet und sofort zur Krankenstation von Lindenhof gefahren. Damit war auch für die anderen Schülerinnen der Wochenendspaß vorbei. Die Wanderung wurde abgebrochen. Marianne war verzweifelt. Sie ging auf dem Hof auf und ab. Hanni lief zu ihr hinüber, hakte sie wortlos unter und nahm sie mit zu Fräulein Theobald. Schonungslos erzählte Marianne der Direktorin die ganze Geschichte. Ich glaube, deinem eigenen Bericht brauche ich nicht mehr viel hinzuzusetzen, Marianne. Du weißt also selber, dass du die Beherrschung in einer Weise verloren hast, wie es bei einem Mädchen in deinem Alter nicht vorkommen sollte. Ja, Fräulein Theobald. Ich nehme an, du weißt auch, dass du deinen Sporteifer wieder einmal maßlos übertrieben hast. Du darfst bei den anderen nicht voraussetzen, dass sie sich genauso dafür begeistern wie du. Mir tut es leid, dass deine Hilfsbereitschaft so ein trauriges Ende findet, denn damit ist es natürlich aus. Das wirst du dir selber sagen. Ja, natürlich. Ich fürchte, für eine Weile wirst du es überhaupt schwer haben, dich als verantwortliche Sportlerin zu behaupten. Und das ist schade. Aber versuche aus dieser dummen Sache zu lernen. Für Marianne kam eine böse Zeit, wie Fräulein Theobald es ihr vorhergesagt hatte. Die Mädchen aus der Vierten taten freilich, als sei nichts gewesen. Bobby war auch wieder gesund. Es schien alles gut zu sein. Doch Marianne hatte keine Ruhe. Sie wollte gern etwas Besonderes leisten und ihren Fehler damit wiedergutmachen. Und dann kam eine gute Gelegenheit. Die Eichenwaldschule lädt zu ihrem Sportfest ein. Stafetten und Geländelauf, Springen und Geräte turnen. so stand es am schwarzen Brett. Darunter Einzelheiten wie »Nur wenige können teilnehmen, aus Lindenhof kommen zwölf«. Fräulein Theobald fand Marianne, Carla und Carlotta von der vierten am besten geeignet. Marianne war froh, jetzt hatte sie die Möglichkeit für Lindenhof einen Preis zu gewinnen. Die Sportlerinnen wurden mit dem Bus zur Eichenwaldschule abgeholt. Viele gute Wünsche bekamen sie mit auf die Reise. Schade war es, dass keiner zum Zuschauen mitfahren durfte. Dafür bereiteten die Mädchen in Lindenhof aber eine Art Siegerehrung vor. Sie kauften Törtchen und Getränke, die sie bei der Heimkehr spendieren wollten. Für alle natürlich. Und überlegten, welches Lied sie umdichten konnten. Ich weiß nicht. Mir fällt einfach kein passender Text ein. Ist ja auch nicht nötig. Ja. Hey, sie kommen, sie kommen hey, schon zurück. Oh, sie sind schon da ah. Drei, drei. Ein dreifaches drei, drei, Aufhören, Aufhören, Aufhören, Aufhören. auf. Es hat nicht geklappt. Kein was? Wieso denn hat? Beim Geräteturnen und Springen haben wir gut abgeschnitten. Ja. Aber bei der Stafette hat einer aus der Fünften den Stab verloren. Oh. Das gab natürlich Verlustpunkte. Oh, schade. Aber Marianne, hat die das denn nicht wieder rausholen können? Ja, genau. Oh, sie ist doch im sonst nicht zu schlagen. Aber sie hat es nicht geschafft. Sie war Vierte im Ziel. Das was? verstehe ich. Was? Die Vierte? Marianne? Nein, das gibt es nicht. Es war aber so. Wir sahen sie spurten und sie musste sehr bald weit vorn gewesen sein. Und dann, tja, dann war es aus. Und was hat Marianne denn gesagt? Nichts. Oh Mann, schade. das verstehe ich nicht. Sie muss doch eine Erklärung abgegeben haben. Nein, nichts. wir haben auch nicht gewagt, sie zu fragen. Ihr wisst ja, wie sie ist. Allerdings, ja, da möchte ich mir auch lieber keine mürrische Abfuhr holen. Aber seltsam. Mürrisch war Marianne an diesem Abend eigentlich nicht. Sie aß vergnügt ihr Törtchen, als die Zwillinge abends im Gemeinschaftsraum diese Siegesgaben anboten. Vom Sportfest sprach keine, als hätten sie sich verabredet. Erst am Tag darauf platzte die Bombe. Fräulein Theobald erschien während der Deutschstunde in der vierten. Marianne, eben kam ein Anruf von der Eichenwaldschule. Sie haben jetzt erst erfahren, dass du einen kleinen Jungen gerettet hast. Ja, und sie beteuerten, dass dadurch die Preisverteilung natürlich falsch verlaufen sei. Na, Marianne, willst du es deiner Klasse nicht berichten? Ach nein, Fräulein Theobald. Ach, Nun, die Eltern des Jungen haben angerufen, um sich bei der Retterin zu bedanken. Der Junge war wohl auf einen Felsen geklettert, war abgerutscht und kam nicht mehr hinauf und nicht hinunter. Da kam Marianne beim Staffellauf vorbeigesaust und sie hörte wohl das verzweifelte Hilfe, Hilfe des Jungen Und da siegte ihre anständige Art über den Ehrgeiz. Ach, es war doch gar nicht so schlimm. Aber du hast auf den Sieg verzichtet. Und dann bist du auch noch weitergelaufen. Naja, ich wollte nicht aufgeben. Aber Marianne, du hättest doch erklären können, warum du nicht eher am Ziel sein konntest. Ja, eben Warum? Ich war froh, dass ich den Jungen heruntergeholt hatte. Und dass seine Knochen heil geblieben waren. War das nicht wichtiger als ein Sieg? Und das sagt unsere ehrgeizige, sportbesessene Marianne. Tja, und so sind unsere Sportlerinnen ohne Preis nach Hause zurückgekehrt. Aber ich finde, wir können auf diese Niederlage sehr stolz sein. Mehr oh, no. als über einen zweiten Preis, der uns so gut wie sicher war. Ja. Also Marianne, dem tapferen Sieger, ein dreifaches zicke, -Zacke, zicke, -Zacke, zicke -Zacke, heu, heu! heu,